Друга книга Самуїла, розділ двадцять перший. Був за днів Давида голод протягом трьох років поспіль, і шукав Давид обличчя Господнього, і Господь сказав Це через Саула та через його скривавлений дім тому що він повбивав гівонітів. Тоді покликав цар гівонітів і сказав до них, а гівоніти ж не були із синів ізраїльських, були вони з рештки Аморіїв, і хоч заприсяглись були їм сини ізраїльські, та Саул з ревності заради Ізраїля і Юди намагався вигубити їх. Тож Давид і каже до гівонітів, «Що я маю вам зробити і чим спокутувати, щоб ви благословили спадкоємство Господнє?» І вони теж відповіли йому, «Не в золоті, ні в сріблі тут справа між нами та Саулом і його домом, і не треба нам, щоб когось стратили в Ізраїлі». І питає цар, «Що ж ви хочете, щоб я зробив вам?» Вони відповіли цареві. Того чоловіка, що винищував нас і хотів вигубити нас, щоб уже більше ми не існували в цілій ізраїльській землі, нехай нам видані будуть семеро з його потомків, і ми повісимо їх у Гівеа на горі Господній. І сказав цар, я видам їх. Але цар пощадив Марібаала, Йонатанового сина, Саулового внука, задля присяги перед Господом, що була між ними, між Давидом та Йонатаном, Сауловим сином. І взяв цар обох синів Ріцпи, Айєвої дочки, що їх вона народила Саулові, Армонія і Марібаала та п'ятьох синів Мерави, Саулової дочки. Що народила вона Адрієлові, Барзілаєвому синові з Мехоли, і видано їх у руки Гівонітам, а вони повісили їх на горі перед Господом. Так семеро їх загинуло разом. Вони загинули в перші дні жнив, на початку ячмінних жнив. Рідспаж, а Айєва дочка взяла ряднину. Розстелила її собі на скелі, і була там від початку жнив, аж поки не полилась на них вода з неба, і не допускала птиць піднебесних сідати на них вдень, ані польових хижаків уночі. Коли сповістили Давидові, що зробила Ріцпа, а її водочка, Саулова наложниця, пішов Давид, і взяв кості Саула і кості Йонатана, його сина, від мешканців Явеш-Гілеаду, що їх були викрали з Майдану в Бетшані, де їх повісили були філистимляни того дня, як побили були Саула в Гілбоа. І забрав він звідтіль кості Саулові і кості Йонатана, його сина, і позбирано кості повішених. І поховали Кості Саула та Йонатана, його сина, у Веніяминовій країні, в Целі, в гробі Кіша, його батька. І сповнено все, що наказав цар. Після того змилосердився Господь над краєм. І знову була війна між філістимлянами та Ізраїлем. Зійшов Давид за своїми слугами і розпочали вони бій. Та Давид утомився. А Есві Бенов, один із потомків Рефаїв, спис якого важив 300 шеклів міді, і він був підперезаний новим мечем, задумав він убити Давида. Та Авішай, син Церуї, прийшов йому на допомогу і вдарив філистимлянина і убив його. Тоді Давидові мужі заприсяглись йому, кажучи, ти не ходитимеш більше з нами в бій, щоб не згасло Ізраїлеве світло. Після того була ще одна війна з філистимлянами у Гові. Тоді Сібхай Хушій забив Сафа, що був з потомків Рефаїв Велетнів. Та коли знову була війна з філистимлянами у Гові, Елханан Ягре Оргімів син з Вифлеєму Забив брата Голіята з гату, а ратище його списа було як ткацьке воротило. Була ще раз війна під гатом. Був там чоловік високого росту. Мав він по шість пальців на кожній руці і по шість пальців на кожній нозі, разом двадцять чотири. Був він теж з роду Рефаїв. Коли зневажив він Ізраїля, то Йонатан, син Шімеа, Давидового брата, вбив його. Оці чотири походили з Рифаїв в гаті. Полягли вони від руки Давидової і слуг його».